بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب المصافحه عند اللقاء وى مستحب د مصافحه د ملاقات و وخ کی وبشاشه الوجه او مخروه نقول چتنده د ګړنجنوی وتقبيل يد الرجل الصالح او ذنیک شړی لاست کولم مستحب دی وتقبيل ولده يقول د بچو دا مستحب دی شفقتا ومعانقه القادم من سفر اذا سفر نسو کرا غلي وی دا غسر غاړه ملاولم مستحب دي وکراهيه تل او مكروه دي د ملاقات په وخت کې چاته سر ټټول عن بالخطاب قتاده قال قلتو دے فرمائی ما فرمائی لی و نصر رضی اللہ عنہ تا اکانۃ المصافحه ایا و مصافحه و لاش ملول باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کہ قال نعم نذی فرمائی ال اوی مصافحه قولہ دان سر رضی الله عنہ نے روایت دے فرمائی لما جا اهل الیمن کل شراغ لی یمن وال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی قاد جاکم جا اهل الیمن ویتا سوت یمن والرال وہم اول من جاب المصافا او دا ول دا چانه دی چراغ دی, دی په مصافہ ہی یعنی دای دا عادت د سنت مطابق دی رواه ابو داود بے اسناد صحیحن دبره رضی الله عنه روایت ته فرمای واي رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایل امام ابن مسلمین نشتا ود مسلمانان لنلتقیا نجم لا وشی فیتصافحانی اولا سن ملاو کی الا غفر لهما مگر بہنہ کی دیشی دی دعاړو تا قبل ان یفترقا مخ د دین اچ یوبل نہ جدا شي مگر داو سنت تری کذا والله بيدور گناہونه معاف کای رواه ابو داوود دان سر رضی اللہ عنہ نو روایت قال اے فرمائے قال الرجل يكشوير يار رسول الله الرجل منا يسڑے زمونا يلقاهاو ملاوی گدر اور سرا او صدیقو یاد مرگری سرا ایں حنی له آیا سر ور ٹٹکی قال لاوینا قاله فلتهځ مووه آیا د لاظمرسی وقبو اوښکلی کې قاله لا نه قاله فیا خوضو بیادي ې رويسي لازده د و سااف هو او ممسافه ور سره کې قالهد اللهبيبي او دس افوان ابن عصال رضی اللہ ونہو نواتقال دے فرمائی قال یہودیون ویریو یہودی لی صاحبی خپل خپ المرگریتا اید حبینا وید چلار شمونگ الہا ذا النبی دے پیغمبرتا فاتایا نراغلیو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسالاہ دعا رتی تپوس کرو انتسی آیات مینات دباره داغ نو نه دلهلوخ کارهښکارهکې په د کارلهديهدي چې چې ک کوله قولی تردي قل فقبله ده هو ورجله د هویانو د الله د پې غمبر لاس مباره کو خپ مباره کې خلل کې گواہی کوو چې ته پې غبرې اوګر دی په خلله ګواهه او زه کې تصدیک نو په غبرې حقیقتن ایمانن تز نو رواه ترمیځي وغیررو بیا سانېدن صحيی حتتن نو کله اقرار وی خو چې دزه تصدقنی مسلهحل کېږي نه وان ابن عمر رضي الله عنهما قصه قال فيها یو قصه د ذکر کړه یو ویلی فدناونا وای مونږ رانی دي شو نبی دې سلام تفقبلنا يده نو مونږ دا لاس مبارک خل کړو رواه ابو داود نو کړه پیغمبر لاس او صحابه تردی جی کافروں کھل کری وانائش رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی وی قدمہ زید بن حارثا راغلے و زید بن حارثا مدینی منوریتا او رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی زماکور کیو نو نزید رضی اللہ عنہ راغلے و فقران باب دروازے و ٹکولا نو پورت شود تنوی له سلام تمرا خوشحال او جر ثوبه زان پسی جام راخکاد جلدی د وجنه فاتنقه نو زید رضی الله ان ہوئی د غاړه سره ملا او کو وقبله او خلق کو رواه ترمذی او دادی صحابی سورل یو مرتبه د پیغمبر خلکړ وکاله حدیث حسن دابو اللہ اللہ دا ابو ذر رضی الله عنه روایت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما تدل رسول فرمایل لا تحقرن من المعروف شيئا سپک مغا ند نکوس شه ولو ان تلقى خاكا اگر کیچت ملاو شه ضرور سر ب وجه ثليق فمخرو خان کو شاد شرا رواه مسلم وانبي هريره تردد الله تعالى ان قال ري فرماي قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم كل كداو نبي عليه سلام حسن ابن علي رضي الله عنهما فقال لقرا ابنها بشكر ابن حابس ويل ان لي عشر تمن الولد اقره ابن حابس رضی اللہ عنوی دمالس بچی دی ما قبل تو منهم احدا ما خون ریخ کلکڑی ددوین ایو تنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی من لا یرحم لا یرحم چاچ رحم و نکو پدو رحم و نکڑیشی متفقن